узнати, як їй там ведеться, і то лиш тому, що її покійний Мирон любив найбільше. Бо той брат Микита, що покинув своїх братів і сестричку, не захоче слухати про Мирона і Утім, він міг належати до тих людей, хто мріє колись всіх осипати своїми щедротами, забувши, що щедрість душі потрібна більше, ніж щедрість калитки. Лопушанка. Наступного дня. Їхати того дня було пізно, я вернувся до себе. Сподівався, що від купця з Перемишля прибула звістка, бо я послав йому листа у день моронової страти, але нічого не було. Я переночував і рано виїхав. Кінь хрупотів по підмерзлому болоті, але день обіцяв бути погідним, якщо знову нікого не стратять. І розумів, що то була дрібна справа і властиво не варто уваги, і дорогою майже не думав про неї. Було тихо і пустельно, Ще не орали і не сіяли. Я згадав про свій дар сівача, Нікому не потрібний, Бо сіяли нині не для власного пожитку і власної волі, А для війни і ненаситного панства. І той хліб був гіркіший за паску, Яку я скуштував колись у Лаврівському монастирі. Мені більше була до уподоби Така пустельна земля, Бо за нею ніхто не тужив і не міг з неї скористатися. Я вже доїжджав до Самбора, що звався колись Погонич, коли почув, як мене хтось доганяє. Ще не озирнувшись, я зрозумів, що то купець із перемшля. І мовчки дав йому місце коло себе. Чекав, що той обізветься першим, але він лише позирав на мене скоса, вивідуючи мій настрій. Мабуть, думав, що я Серджуся за Мирона. Та якби я був звичайним собі чоловіком, скуцем, як зайчий хвіст з життям, може би гнівався. Однак поміркуйте самі ким був для мене Мирон, яким купець із перемишля, котрого я знав бозна, скільки літ. Ні, я не збирався йому дорікати. Він знав те, чого не знав слуга з добромеля. Він був старшим, золотім джолі. Єдине, чого я не стерпів би, це насмішки над собою. Бо я переживав, мене мучило сумління. Воно гнало мене у дорогу до нікчемної людської істоти, котра могла його заспокоїти. Уже бджоли почали вилітати. Озвався нарешті купець із перемишля, вбраний, як завжди, у напівлицарську одіж із золотою бляхою, схованою під кольчугою. Неспроста він це сказав. Я помовчав а потім спитав, аби його не засмучувати. «Чи ти знаєш, куди я їду?» «Туди, куди і я. Хочу відвести сестрі голову брата, нехай поховаю». І я побачив приторочену до сідла шкіряну торбу з чимось круглим всередині. Давно все діялось, але мені постав перед очима бідний Лука. Нарваний служник мого пана мене охопило тоскне почуття виходу. «Нащо їй вона?» – якомога спокійніше, сказав я. «Жінки бояться таких речей. Можна було поховати голову в терміні. Він сам мене просив про це?» «Ну, тоді, звісно. Слухай, що ти затіяв? Навіщо ти замовив Мирону Євангелію? Я сам міг би тобі його переписати. Якби той дурень не віддав переписаний гумену, то лишився б живий» а тому я не чую за собою жодної вини. Я лише роблю свою справу, а ти нам помагаєш. Хоч давно міг би стати одним з нас. Я зробив різкий порох. Ну-ну, примирливо буркнув купець з Ніхто з нас не посвячений у задум твого пана купця з Добромля. Деколи здається, що я його розгадав, а мить знов нічого не ясно. Він нічиматка вулику, не для робочих бджіл, не робочих, а кусючих. Це закон. бджоли мусять боронити свій галецький вулик. І найліпші ті, хто не губить жала і не вмирає по тому, добираються й до цих з терновим вогнем і добовим колом. А ще є такі, як я, котрим Недовго це зробити, якщо їм добре заплатять. Для ромів я робив такі послуги. Ти нищив нечість, котра є ганьбою для нашого племені. Мені їх було шкода, коли вони благали пощадити. Ох, не любив я про все говорити, але тепер сказав, і мені стало легше. Може тому, що за самбором відкрився вид на замкову гору, де все ще стояв замок, вже не дерев'яний, а муровний майже зруйнований часом, і на мене війнуло запахом мого дитинства. Згадав я чомусь не Лева, а його нікчемного раба Кирила, котрий видавався спершу таким простим. Далі мій погляд опустився до Спаського монастиря, що покладав такі великі надії на княжу ласку. Якби князь Лев жив так довго, як ми, то й ласка була б довгою. Мощі святого Онуфрія, Виявилися надійнішими. Копець сказав з кривою посмішкою. «Довго пробув чадом у відця свого».